אמלקי אנוכי, ויאמר אלי, עמוד נא עלי ומוטטני, כי אחזני השבץ, ככל עוד נפשי בי. ואיימוד עליו, ואמוטטהו, כי ידעתי, כי לא יחיה אחרי נפלוא. ויקח הנזר אשר על ראשו, ואצעדה אשר על זרועו, ואביאם אל אדוני הנה.